کاګه بیا اس بات ته قیامت کوي او شواهد ذکر کوي څنګه مخ کې ذکر کی او بیا ترغیب اعمال صالحہ اوتا او بیا زجر پیاراز د قران سره او خیر کې بشارت ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء شقت یاد کا جدا اسمان با د ډیر زور نه اوښلیږي ملایق وبایو بل الله بیروانی ندی و طول زپ زطرال ترالیش ترالی وا زینت لري تابیدار بشی د خپل رب وحقت او لایق دي د سره ولې د چا پیدا کړي الله پیدا کړي لایق دي چې دا تابیدار شي کنو ویزل ارض مدته یاد کا چې د ازمک براخ کی شي دا غرون امرونه هر سوبه به ختم شي دا په کاته لارشي چې لازم وکړه کاږي کنه دا غرونه په پاک خپل په کاته لارشي وال قط ما فيها اول ټېبو کې او وګورې هغه سوچ په دې کدن کې دن ندي وتخلت اڑبې سپکشي خالی بشيخه وازنت لربها او تابعدار وشي د رفق په لو وحقت او لایق دي د دی سره یا ایه النسانو انسان انک کاذب الی ربک کذبن پنا ستنکیږي دا آرام زین نه دی چې ته وینې نو ډیره سخته و تند ډیره او بدن می ټول خوږيږي خوږي ونه دا خو دنیا دا خو د خوږه زیری انک کاذب ته ډیر سخت mehnat ke الی ربک ک خپل رب سره ځان نزدیکی کنه ړه دی نه د جوړی ته ډیرېهننت کوې خپل رته که د هن پوه مې حنتته بدن بې کلیږي مال بې خررج کېږي او لا ب سر د قې اجان خولی خولی کېږي او دا دنیا میںهننت دا د مسلمان دخه ترې پورې حدیث کې را دي چې دنه سا د په تنې بهخواله پرت دوه به دمنې کړي د کاره به راغلی چا خپل اعلانې و چې شوي کدهن فملاقی ملاقات به الله سره کې کامیاب ښه پس هغه څوک چې ور کړی شګه عمل نه مخ په خلاص باندې پس او په یوه حسابو حسابن یسیرا نظر دا چې حساب بوکلی شي دا سړی حساب آسان پس الله به تزرزر ووري چې دا دې کړی دې دا دې کړی دې دا دې کړی ټول په یو سات کې ساریو له حساب دیگه نه ابیا بو تویزا دا سانی صاحب دیدی ته عرض وی نبیلی اسلام ویلی دا عرض تی ها و انقلب الی اهله مسرورا امندب کی خپل کور ته خوشاله هغه جنت تا کور بو تویزا سی معلومی چې لکه دې ذلت پیدا شویل وی شویل وو بوډا شویل دا څه وو ته معلومی ښا مندب خپل کور ته خوشاله او هغهوک چې وړې غته عمل نامه وه ري د شا د غاړی ملیک د د مخنوي دي که نه هرڅوکې نه نفرت ک او خل د شا غالی غاړ به او په ګس لاس بانددي په په رو سبوران زرده چې د به چېغیوي د حالله کته ویس لا ساره او داخل جهنم ته انه کان فی اهله مسرورا داولی زکه د دنیا په کور کې خوشحاله او کور د پوهه نډا کو د پاره کې خوشاله شي او وی چې زمما جنت ته جت نشته دما د پاردا جنت ته انه ظن زکه واشه ور سره پروت کنه خوشاله ده وکنه ها کله کرایب کورو خدا غه ولا پیدا کړو ها تاسو بس بخت خلق انه ظن ان لن يحورا ز ددا ګمانو چې بیا ژوند نه کړې شم هر واپس کېدو ته وي زو بیا واپس نه کړې شم بلن وليبنه واپس کې ان ربو کان بي وسير ا به شکر عبد د پدوان خلیدون کېو فلا حاجت نشته او بیام اقسمو زو قسم کوم گوا کم بیش شفاقی اغا سروالی ده ما خام وما وسقا او اغا چی دا راجمه کی سمرا مخلوقی راجمه کوا والقمری او سپوگمه عزت تسقا کله چې درست شي ده سمرا بدل بدل حالات تیخا ما خام سروالیو او اب یاور پسی سپو میراو خطا د دی غاڑی درستاو دا دیده پاری چه انسان انسانتا باندی با ما قسم حالات را دی. او دا اغی کدحن مانا کئی کنا کدحا سخته دا چې چه کلا یوشان کله بلشان لطر کبننا توبقن عن توبق تاسو براسوری گئی پا یو حال باندی پس دا بلحالنا تا خو اللہ دنیا که انسانتا دا مولو نمقرر کردی کله په یو موړ کله په بل موړ راځي به غرونه دي امال او عمل لا یومنون نسعذر دي لا چی مان نراودي پیدا قرعه عمل القران لا يسجدون او کله چې بیانول شي په دې باندې قران نو عاجزین نکي سجدين نکي بلکې هغه کسان چې کافراند یوکذبون اغه خو بالکل دروغجن کوي والله اعلم بما يؤول الا خفيږي په غاسو په پاغ دنياباندی شري رولې اجما کوي ا دمانه يا بما يؤول چدي په دې زړه کې کمی خبره جمع کړې دي احکار کوي نه ښه په جبا باندې کلموي ځان ته مسلمان وي په زړه کې هغه غن جمع کړې دي الله یې خبره هم کنه ها هو شرم بیاذابن اليم زیر ور دردناک سره هم اگر آسان چی مان را وړه عمل کړې ساله لهم اجر غير ممنون دیده پارا اجر دی به حساب